не попереджаючи, не звістуючи про параметри, не показуючи спасіння і повергаючи її у короткочасний відчай, бо не знала, як від цього рятуватися, бо не могла спрогнозувати ніякого завтра в бедламі, котрий називався її країною. Слова кохання, які я тобі не сказав. Коли вдарив перший грім, здригнулася, і ніби золоте яблуко, котре застрягло у горлі сплячої принцеси, вискочило, давши доступ повітрю від світу і словам від неї. Баба Дуся сплакалася поза плечима, але не показувала того, аби її не жалубити. Сусідка приходила з братом, запрошували на дачу. Був пристойним брюнетом, практично однолітком і горею м'якою полтавською говіркою. Якби це було рік тому, коли вона була цілковито іншою, вже б переглядала гардероб. А так, списала все на погане здоров'я. А що військові люблять повних і веселих, то більше не приходив. Мала чотири невикористаних відпустки. Наразі взяла дві. Ходила кругами по найближчих вулицях і, ніби щойно народившись, роздивлялася зблизька весну, котра разом з птахами вбиралася в пір'я. Якось під вечір скочила від раптової згадки і, не чекаючи дня, полетіла на роботу. Щось було написано на її обличчі, бо водій машини, котру зловила на повороті, переривчастим тоном, вказавши адресу, не взяв ані копійки, сказавши їй на прощання тримайтесь. Вже пізно, відповіла вона і ступила під дощ. Мова шаліла, перевернула у сейфі всі касети, врешті знайшла потрібний номер і влетіла у крайню апаратну, молячи Бога, аби залишився той нестертий фінал, тих дві хвилини із ним живим, де він говорить, що не хоче залишатися на одному місці, що світ великий, але сіті не для нього. Життя було з нею холоднокровним не до кінця. Хемера залишився на тій плівці, і вона, вихопивши її з магнітофона, притисла до себе, боячись класти у сумку, аби якийсь випадковий злодій, спокусившись на гроші, не вирвав її у темному закутку. Так принесла її до хати. Добре, що не мала де переглядати, бо на це не вистачило б сил. Вона вклала її до конверта і сховала серед книжок. Ті нині не були нікому потрібні». Згадувала й відчувала, як спогад входить у неї якимось гострим предметом, спричиняючи біль, котрого вже й не повинно бути. Вона говорила з ним у голос, абсолютно бувши переконаною, що коли розпочинається оте шалене ниття в грудній клітці, то прилітає його душа і шкодує за нею. Вона старанно прибирала квартиру, аби не здатися йому нечупарою, і за кожну несподівану думку, на яку, здавалося, не могла сама спромогтися, завдячувала йому. Це радив їй він. Зрештою, після того, як Маруся перепитала, з ким говорить, спілкувалася з ним мовчки. А коли одного разу мивши посуд, подумки зойкнула, що не має до кого прихилитися, у свідомості зринула наступна фраза, авторкою якої вона бути не могла. «Ти зустрінеш чоловіка, не відкидай його». Фраза була настільки дикою, що злякалася за себе, за свою притомність. Розшукала серед батареї пляшечок залишок настою золотого кореня І випила подвійну порцію Але навіть подвійна порція золотого кореня Не приглушила фразу, який вона не надала колись значення Відмовляючись від грошей, котрі він їй пробував тиснути в руку «Не відмовляйся від допомоги, яка йде від мене» Повертатися на роботу знову де кожен день ставав мукою, де при кожному випадковому начальнику, що мінялися, як теперішня погода, треба було починати спочатку, доводити, що ти можеш, знаєш, маєш право. Ставало нудною і з кожним днем все принизливішою річчю. Все одно залишалися ті, хто носив гроші, навіть якщо вони пороли дурниці. Але із несусвітніх дурниць складалося на довколишнє життя. І чи було десь краще, не знала. У неї не було іншого виходу, як жити на мус. Десь після тижневого безцільного перемірювання вулиці її попросили змонтувати зняти ще в січні матеріали, який все не ставав у програму. Ішла туди, як під сиру землю. «Несинхрон, несинхрон», – говорила Ірка загрозливо тихим голосом. «Ти що не бачиш, як звук відстає», – пробуючи докликатися до інженера, котрий набирав пози з і тихо бойкотував монтаж. Майже 15 хвилин він робив спершу склейку, і у нього все не працювало – пульт, магнітофон, мікрофон. Його ім'я стояло у всіх спонсорських програмах, що означало першокласне вміння і можливості як інженера, так і техніки.